ش شیطان چې أشهد أن نصيدنا ومولانا محمداً عبده ونصوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن من ربكم والجنه اردو سماوات والامر اعدت المتقين اللهم صل د دنیا کې دو سیسر یو را دا دنیا راحت آرام سکون ميلم اغت اسبابو راحت آرام او سکون د الله جل جلاله طرف ارام او سکون اطمینان دا په جنت کې بل مسلمان او دا دنیا راحت او ارام دا د جنت راحت او دا ارام د پاره دی د لری جنه اسباب د راحت سره راحت ملاوی جنا څو پوره چې الله جل جل وعال راحت او آرام او سکون ورکړي یا سره نماینده د مال او دولت وسره زیات کډان چې توګش او الټي دا خوراق او دا سکاک انتظام نبید. پشتک دا. دا پیسی سباک دا راحت او دا آرام دید. و کچرتا دا سید زید کی گرسی تید. پیسی و رسل الخیر دیدی بلا شاید. دا او دا سکاک انتظام نشتا. ندارو پی خوریش. دا سی اونو قاو را چی پیسی وان سرگیلی دی، مال او دولت ورسرگیل دی، و لیکن دا سی وموکرانا چی پا آخی موقی کی ده سرکپری نشتی، او ده کپو انتظام نکی، او اس اسباب تراحت موجود دی، و لیکن کدا انسان سول کششتو کی، که دیسی اکل کشش متابق و تراحت ملاوششت، چکون دا آرام او دا او راحت اصباب اما هم کول موجود کنید خولیکن داسی دا اللہ من دیمان اصدار چیس سرداری طولو اصباب دا راحت موجود دولو آرام نو لرا خوب نو لرا او خوب او دا آرام دا مارا گولیان نیکان او متقیان باز اوقات اکی ده بیماری دواجین او خوب نرازی تکاریفی آموزی اللہ دراجاتو چطی امیل خوانی دراجاتو چطی امیل لو اسبام در او ارام در در موجود نشتے خلوادرس او خوب نرازی الداف خوب نرازی معلموس چې دارا ته او اطمینان د سره داس په اسبابو ډراحت نه ملاله دی موکانو یو غریب سره او مو تجربه نه ماري تجربه زیاتې دی یو غریب سره زمیندانه زمیندانه او کچا خام کوریده لاندې پسمره تقروت او لري دا زم دا تاسو چې ته کې په دی دا لاس زان ته هیڅی بالغ دوه بهتري اته انت انګنتیا داس په بناوی دی نو معلومه څه ده دنیا راحت او ارام اطمینان او سکون دا د اسباب راحت کې ده دا ارام او سکون اوعتیه الهي راحت کوم ده نه الله صحیح بندي څو نه چې الله صحیح بندي د تا ته آرام مشقت کې ونه تا آرام او راحت او اطمینان نه دي ځکه الله چې عبادت جو اثر ته چاږي سره اطمینان قلبي راځي د سلو او د اطمینان او سلو چې متوي نه هور بدل اذكرتي عثماني خبر يمكن يا سماع خبر يوصلك او را او را بل پو خلانی ملکی را بل پو خلانی ملکی را بل پو خلانی او را زمان آلس اولا ازوال کرتا چی کلنے دی بچانو پاکستان کی پاتی کری او بچانر طول باہر ملکنون کی پاتی کری پیعاو بیو بین زلس اولانکی کم و بیش ملاقاقا کشی ند ابس اصباظ که را حق او ادبینان میں چې بچي دا خپل پلان له حصول او رسیدي نه لامو حبه ختم شي حرس honتص for that if your journey was Rawtober. Pford passage in Ramesha sab Kaitlyn, not Rahmanosadu's Alexand Luis Chachiyos inur USadam So that Ramesha sablay is Shari аккуjolaud. Danas the letoa Cabran Am grande Torah dates upon her life. ged buying text when other prayers are to gather. Abda Prophet Isa Boubara په <سؤال> <سؤال> هر <مهار> سم باندې فرمایي رمضان عمره وکي دون اكل الله <سؤال> ولو القيده <سؤال> يوج حج او دص حج لکما سره وکي ما سره دون ثواب الله جل جلاله وکي لداکه سانو عمره ته الله رمضان راسته ته مالدار او بلدس وټیږي دا فقیر دی مالدار ته وای په حتی عمره لذي څه برابر دول ما مسوردون اني له پیسې دي دول ډېر پیسې دي را سره چې پیسې و سمو مشکل اتتباه په اصبعو راحه اصبعو راحه هڅه ولدا سبم نو کار ده الله مره مناه سوال واخله د دنیا کې حصل راک مفصلينه دي له استفسارته دغ کل وسبره د خپل طاقت برابر د خپل دنیا نه پيدا اخستل دا نه مال عملي شو قرانه ان لا يحب ايرا اثر نعمتي في العالم الا جن لو ته دا خبر نه پیسم دي دی چې دا ته نعمت اسا په باندې کې وګوري دما افو مینه ای دا ایو زوی اره رمضان سره مسجد النبی نبی حلدا مالدار سره ناس اوري بابا دا بيدو فقير ای دا غلي و دريا سلام وعليكم تو ولين خفله استوي چل بيد شپي خو بولې شو مو اولي ترا فازي دا زمون په ورته کې رو دي خدمت شهرو خرااب مالسيس ميلادي ارسخة تامشون نوسمی بغیر سیهری رو جساتهی او نیر زیادر آبانی بوجھنی میوانید نمعلوم ازواء چه اسبابن راحت سرواحت نمیناد ازکا خو پیغمان عالیه صلاة السلام مبارک فرمائی چه تاسو پا دنیای سی زلو لانی خلق لگو او که تاسو برا خلق لکتل نو تاس تو بیتابی ملاوی یو تکلیب پدل ملاوی خوب دی اوچت چی ارام دی اوچت چی دا او برا دلارا او که پا دین خلق لکتل اگر بیتابی نا دیر لذک او مزا سری لراد دیر لذک پاو خل سری لراد مزا سری لراد اغمار عليه السلام و السلام و بارك حدث الاعمال الصالحة اغمار عليه السلام و بارك اخلو امتيا من الالان كيب و ارتخمن و الى الاعمال الصالحة نيك اعمال سونه مچوس کیگی او طاقت موی لنی ایک عامال کری لنی ایک عامال احتمام کری ولی ایک عامال دستا زن اولگیگی استا, دی استا دی دی عمال دی اولگیگی استا عوقات دی اولگیگی ولی بی زکا چی پہی عمر سنم فَتَكُونُ فِتَن اخیری زمانے کې وو فتنې راشه فَتَكُونُ فِتَن فتنې راشه فتنې دا چې فتنې چې ستادی په خرابې اعمال صالحہ پا لا رکې وو او سمې فتنې کړ کې تا له لېل مسجد په تاسو ګوري شپه مختلفه هیڅ یل نه ما خام دولت یال نه څنګه ما خامش اغه کې دولت یال نه ما خامتیچ بل نه دولت یال نه متصل یا چې اوله تیار راشه بیا بله پرседаل او تر به سمایې پورې اوه نمبر پر نمبر واري هغه چې کوم ده اته یاره د پیغمبر صلی الله علیه و بعد ديګری راځي او فتنه به ختم نه وي بلکې الله علیه و امل برداری کی دار فتنو د وبس کډر د سبب کوم کې څو کټنه چې الله وجه معافس کړي ان شاء الله دا څه زمانہ او دا وخت و یمسی کافرا سبب مسلمان مؤمن به یې سبای وګرځا کافی وهم المؤمنن او يسبه كافر بالرغم من او فزان مخبا له النبي سبعي مكافر شو هي هي دين ختمي دين خلصي الدنيا على رسول الله دار الدنيا على دا دا دا عزت الله پیغمبر علیه السلاة و السلام ممتددی خبری بشاندیه اوکرالا چیز آخری وقتی ما فتنی را تا سبوری کس ما کس هم فتنی خود آخری علاق اعمال الصالحا سلی هم پتین او لگی زال هم پتین او لگی هم پتین مال او او دا آخری برکت دار الامار الصالحا څه دا انسان به الله رحمتونه او دی الله جل جلاله برکات نازلې دغه هرڅه الله محفوظ ګرځي دو رضی الله تعالی رضوی الرحمت پیغمبر علی سلام مبارک کویلیا رسول الله صلی الله دعو غزو و وحود کی خدا مسلمان اتیاد کم دعو کافران اتیاد زیاد احب نیحاصر من کمزوریو ایو بی اللہ کو اغمبر زمون ملا جیهاد کم دعو کافران مقاملہ کم انت بخلیس راکی فا اغمبر علیه سلام و تفاویی اللہ جل جل رو برون لجنت راکی جنت اگر کتاب لکیری بیسوحامی کجور افرالا کجور افرالا کجور افرالا حضرت عالم کچوری ڈی کچورا لکھو اپ کا جڑا جسدا خبر ما اور کوتلا اپ کا جڑا او غزوہ نسوارم وی غزوہ ختم نہیں کیا او میدان ال الطعام چکلمه یې ونېخه خبره وړه لري دا مسلمان نه یې خبره وړه لري یو مسلمان نه د او د هدایتو اړه خبره قوله نو عمل کړو چې د فتنونه مافه شي د رضی الله تعالی عنہ طالب دا ته شی رضی الله تعالی هغه سوال کوي چې دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سید المحبوبین صلی الله علیه و سلام دا کور نه حالت اقوم د ګور پیغمبر اسلام په کور کې سہالت نبی صحابی دا مقصد دا چې په کور کې ومن توله ورس تاسبیحات او تلاوتونه او جل جل الله جل جلاله عبارت کوي اته ایشو رضی الله تعالی عنه پیغمبر اسلام کور ترانش موږ سره خبرونه موسر خوش طبیع که ازمون در حلاق تو پختنه که حتا کل کل ازمون سر رکور پا کارونو کی مدد که نن سباب آج خل بوتا دا اولی زان بدو اللخ کاری چپکور که در خل سر سک در ایم مدد در پیغمبر علیه السلام و سلام اولوی مقام اولوی محتبا در چاره غيره اخلاق دا غي زندګی د مسلمان ادم او مؤمن پاره نمونه نمونه هغه چې حال ورسره واه په خله یې ورسره کوله خپل پیغمبر مدد کاوه خو چې کله به اذان وش او دا اذان نه با پیغمبر علیه السلام مبارک زمونږ داسې تیز مسجد ته ابا دا غمان کوڅو سره مو پیو نه زه بعده الى الاعمال الصالحه دی امت تعلیم فقال بان هم وركوا او خپل اعمال افعال بنو دیم په پره را کلی واه راغلی نه دي دغه یو پنځه ملت تراسه باران لا فصدوکی دا حضرت او خليفه حضرت مولانا داکټر محمد عبدالحي الفسا رحمه الله ډیره شخصیت ده یاته د دې د دوه عقل بهیران دي دا څو چې یاسوک متقی ویل لري راتل ومن په ټول انسانه کې عقل مند اغه انبیا او بطول انبعاو که لو انلوی عقل من <تصفح> <تصفح> <تصفح> او خیار شخصیت. اغذاتی بابرکات رسول الله مبارکو صلی اللہ علیہ وسلم. تاسوهی الحمدولی اللہ. الحمدولی اللہ. ناکتر صاح فروی. اذا ما زوفان نیرزیاد او اخیری عمر مے او. ناو. اوش بتاعتید الراپاتی ناو. بطن کمیون دیر کسر و سوستی و او ضیف عمرو. ناو نیر نفصلات اغوهن. ته زه نه فهمي عمر دي عام او دا ته تعجد لمن څه د فرض واجبونه اج ټول <سؤال> نېم کړې امه وې چې نفس خبره خو خاکر کار کوي خبرې دې قوله کيم کې خبره درته و کومه چې تاسو د سې تیم نه چې خو الله جل جلاله د دې کار سوالو په بل دون ابوکم چې په دې بيستره کې وکي نه هغه اینه په غغالانه دا نفس او غلطول وکړ ورته کې به لا وروځي کس ولاړه لو مونې غلطول دا بيستره کې ولا غو نې او دا خو دعا کېمو پدې اخري شپه په هيڅ کې د الله جل جلاله رحمت په جوش او یو اواستون کې چې الله جل جلاله طرف نه اعلان کوي چې څوک أحسنًاوا مع الج acknowledgement تعتين عنه ت statute عن الاعلان تصليزع عن العبد! اللي يأس أنواع لي تصبح مغفرات تعتين عن جراعات تلطط لivot ذلك معفرات لك 900 يجب أن يفعل تسلق لك كانه أنا بهالطب COL قال له keyرف عندما يجعل لقد قال ش疑 homework بالنسبة لل أعلم cadence لك لدي襄 د دینه پس د زور کو نه. لکه نن تیم چې هو قصعلان له او دسمهم اسبيا دس او دسمو او دسمو اې ډایرکړه له په دې نه فرص دی چې روان سم اته کې د واد. نه چاته کې د سترمو نه دې نه فرص دی مې خو څنډه خبره شو. پخوس کې یو ځوره کا ته مو ته خبره. دې دې کې دا نه فرص د ان شاء الله کې را. موزه د اپلیکیشن میت ده. نفس په کله کله غلطي نکور کې ماشوم. دا دمو ماشوم بشارع. فرمایي به یو ځای د سبينه مانځنه بعد زمو معلومات او فوټګيته ما تلاوت او ذکر او تصفيحات کوو ایو ورځاشو شي سبينه مز میوکلر نو ډیر زایفور ما سیستم اپ کې دی نه نه پسره وه چې نه یو کوخه خېل څو خوار نما دې نه پسته وه فديو او ته لیک دې سي خوارو سره دا یو ਸਰبرای مملکت نوما وړه له حکم سونه په موندل تعامل کوله او ماته دي انعام مقرر کړي وي نو سونه په موندل نو کار کړي دغه دا سمهې نه با د دی الله جل جلاله د حضور وخت تا سره د مرخاتو پرې کینی څه څو پرې مره او کینی صدا په څه له ثواب وکړي د هجه د عمره ثواب کارانه ژوند چې کله نو دا دا سواب یوا زمونګ خلګو داس باندې خسته نه کینه مزید دی ولما خطوبره ني ما جنتم ناراض دی یو حجله او د سواب تذکر او اسکار وکړه الله حجله حضور و د تحصیل سه عبادت کوم شو او صوت اشو وی دم خپل خپل معمولات ته ګینټي پره مارته دی الله حجله د اعمال کو توفیق را کی د مالو نشي چې په دنیا کې او خاص کر دې دول سخت زیاد تفیت نو دور الله لازم الله يفوزل كي الله رحم كي خدا كلا كلا خدير پك دنیا کي او چات سزا وان کي ما مت کېدل د پرواهه د زړه د الله سره جوړه چې الله تعالی با اعمال صالحه په هم سره فرمایلی قامت ته بيدو سستی مکه دنه نیع عمل د سهار په وخت مو پرې کېږي کوشش وکړئ عمل د تاسو څخه چارس کړئ چې د انیک عمل داعیا څ څ داعي او مهمان, مهمان او د الله طرف له مهماني د دې قدردانۍ پکې اې د دې قدر پرکار دا چې على هجل جماه تناول كل فكره عاشوا تقول دي الله مجبور اا كم سوري بندقال تاريخ فلسطين الله عليه